Kissen. Hej lilla kissen Vem är detta? Det är William. Åh oh, vad fin. Min lilla lilla bubis. Och hur länge har du haft honom? Äh, sen är... Uh, typ början av juli. Början av lite... juli ungefär. Ny i familjen. Ja han är jätteny i familjen. Hej min lilla bubis. Hej. Han är lite blyg. Oj, han börjar redan spinna. Hej. Men du hade en katt till va? Mm. Hej. Esther. Esther pester! så att hon ligger i sitt lilla slott. I sitt lilla slott. Hej, igomann. Inte säg mig. Ja. <laughs> där är kass. Hon. hon ser lite skeptisk ut. Ja, jag Ja, hon, hon är lite sur på William för att han är så jobbig. Aha. Han är lite dampig. Han har lite energi kanske? Ja. Och gud han är helt nyvaken. <laughs> mitt lilla lejon. Eller plattnås. Plattnås. Ni ser lite bästa kompisar ut. Ja. Jag älskar honom. Han är min lilla bebis. <laughs> mm. Köpte du honom på Katthem eller? Nej. Eh, grejen är att jag ville egentligen ha Alltså en katt i form av Katthem. Uh, I och med Ester, min andra katt, alltså hon är ju en raskatt, uh, så hade jag liksom inga sådana här krav att oh det ska vara en raskatt igen. Utan det, det var liksom bara så. Och sen så kollade jag på blocket lite grann och så hittade jag en katt som var, för hon är en minkunn, så hittade jag en som var halv minkunn. Uh, så tänkte jag att nej, men jag kanske kan ringa på den annonsen. Och så när jag skulle göra det så uppdaterade jag sidan. Och då kom det in en annons med, med där han var. Så var det jättemånga katter i kullen. Lite blandade. Två stycken i olika kullar. Och sen så bara fastnade jag för honom. Han var på sista bilden. Så bara var det någonting. För han var ganska ful på den bilden. Alltså han var liksom, han var absolut inte den finaste katten Om man får säga, om man får vara så ytlig liksom men det var någonting med honom så jag bara, shit alltså så kom jag på det att jag egentligen ville ha en jättestor hane som var röd eller en annan vit eller röd eller någonting sånt så tänkte jag, när jag väntar lite och ringar på den så väntade jag ett helt dygn så ringde jag sen dagen efter på morgonen så var jag helt nervös så ringde jag och så frågade jag om han fanns kvar så fanns han det, så jag åkte jag och kollade på honom någon dag efter och så bara blev jag bara jättekära i honom. Ja, så han är bara helt, helt fantastisk. Och de går ihop? Eller de går inte alls på ihop så kanske? Alltså hon tycker att han är lite jobbig. Men det, det är inte så konstigt, han håller på att hoppa på honom och sånt, det hade jag också tyckt att det var jobbigt. Så det är inte så konstigt faktiskt tycker jag. Nej. Men då får vi bli kompisar sen. Han kommer ju lugna sig sen när han kastreras också. Och det måste man ju vänta lite med tills han känns mogen. Ja, det är fast det för är han redan typ. Han är det. Ja. Så jag ringde faktiskt till veterinären för några dagar sen. Ja, då. Hon mår lite. och hon tipsade mig att jag skulle göra det nu. Så jag ska ändå in på ultraljud med Ester så då ska jag göra det med då ska William kastreras också. Är hon en barn? Nej, hon har hjärtfel. Det var ju inte lika roligt Nej, det är det inte Det är jättejobbigt faktiskt uh, så. Hur gammal är hon? Hon är sex år Du är hon ju ändå lite gammal mm. Hon är ingen ung katten. Nej, det är hon är inte Men hur länge har hon haft hjärtfell? Uh, sen väldigt tidigt Så det har vi ju vetat om väldigt länge Så nu, hon går ju på medicin Så hon får medicin varje dag uh, Så ja Så det är ju skitjobbigt verkligen Mm. Så jag alltså, det här ultrajudet gör jag mest för min skull för att jag får såna katastroftankar alltså varje gång hon är vaken typ. För att jag är så. Jag vet inte. Jag blir så katastroftänkig liksom. Um, nej, men jag jag så här, Tänker att hon ska dö hela tiden. Så jag detta ultrajudet gör jag för mig för att jag ska se hur det är liksom, med hennes hjärta. Um, så att jag kan luna ner mig lite. Och om det ser för jävligt ut så hoppas jag att vi kan göra någonting åt det. Eh, för hon är verkligen alltså min bästa vän. Hon har funnits där i sex år. det är liksom min katt. Det var jag som köpte henne. Mm. Like uh, för då praktiserade jag på, uh, i en affär i Sjöbo där jag kommer ifrån. Så hon som ägde affären, hon hade katter, så frågade hon om hon ville ha en katt eller så köpa en katt. Så jag bara, ja kanske så Så visade hon bilder och så var de jättefina. Så hade hon honan där, så skulle hon ha en kull. Så kostade de 3000 och då gick jag i skolan och så, så jag hade ju inga pengar. Så jag bara, nej men det kan jag, så jag har inte råd med det. Så sa jag att, ja men... Om det finns en hona som är liksom jättestor. Alltså så här överdrivet stor. Om det finns en så här alltså typ störst i kullen. Då kan jag kanske tänka mig det. För att jag satte liksom ribban jättehögt. Så jag bara, men det kommer inte, det kommer inte bli så. Så skickade hon sms direkt när hon hade fått kullen. Så hon bara, kommer aldrig tro detta. Men det finns en hona som är jättestor. Som är mycket större än alla andra. Så jag bara, detta är ödet. Alltså detta är så sjukt. Och sen så gick det ju... Alltså några veckor då så fick jag träffade dem och då när jag träffade Ester så la hon sig i mitt knä och somnade med en gång. Och det gör de typ inte. Med främlingar. Så det var bara så här, soulmates. Och hon är ju typ mitt allt. Det är därför det är så jobbigt att hon är sjuk också. Men det, det ska ju komma något negativt med det positiva. I guess. Men vad är det bästa med avkatt då? Att man aldrig är ensam. Att det alltid finns någon och komma hem till. Att det, det kvittar om man är jätteglad. Eller om man är jätteledsen. Det finns alltid någon som, som är där. Och de, de älskar ju mig. Alltså lika mycket som jag älskar dem. Fastän jag, jag har aldrig pratat med dem någonsin. Men vi tycker ändå om varandra så himla mycket. Jag tycker det är så himla fint. Och det är verkligen så här. Alltså, även fast vi inte pratar samma språk. Så kan man ändå ha kärlek mellan varandra. Och det tycker jag är jättefint. Så det är nog något av det bästa. Faktiskt. Tror du kommer vara någon period när du inte har katter? Nej, det tror jag inte. Och jag har till och med varit så här. Att om jag skulle träffa någon och bli kär. Om den personen är allergisk. Då är det liksom hejdå. då. Alltså jag tänker aldrig lämna bort mina katter. Det är det då får du ta sprutor eller någonting. För att jag lämnar inte bort mina katter. Alltså det är mina barn. Och det är så sju. Alltså, jag är så en himla djurmänniska. Alltså, det, det går liksom inte att beskriva. Alltså, jag kan inte döda djur. De enda djuren som jag kan döda är fästingar För att de är äckliga. För att de suger blod. Liksom. För de finns. Alltså, det, det är ingen som äter fästingar De har inga naturliga fiender. Men jag är så en extrem djurmänniska. Alltså, det, jag vill ha typ alla djur i hela världen. <laughs> bara bo på en stor gård och bara så här, Ha djur överallt. Så det är inte bara katter du vill ha i fästningar? Nej, jag vill ha en hund också. Jag kollade faktiskt förra veckan på föreläsningen när jag hade drackt så att jag kollade på sådana hundstall men det får vänta lite men jag blev helt knäpp då när jag skaffade William så jag helt så Ska jag ha en till? Vad gör är Det var aldrig vinnerna lite bara. har då, lätt. Men om man säger om 10-15 år, hur kommer du bo då? Och vilka djur kommer du ha? Oj, hur gammal är man då. Ja, du är ju 30 någonting um, Förhoppningsvis så har jag ju något kul jobb. Um, ett varierande jobb som gör att jag kan ha djur. Um, alltså drömmen sen om man ska få familj och så. Det är ju att bo i ett sånt riktigt madickenhus Alltså ett stort jäkla hus Jag har alltid velat bo i ett slott Det låter ju så löjligt om man säger det Men typ en jättestor härgård eller någonting sånt. Alltså bara bo jättestort Och ha en massa djur Och en svinstor gräsmatta Med typ så här gungställningar Och så såhär som bara är liksom Gör vad fan ni vill typ Alltså bara släppa ut hundar och barn Och sånt och bara alltså, lev rövare Typ Det är ju typ drömmen Verkligen så, så jag vet inte Jag vet inte var och jag vet inte hur Men ja jag Känner du inte hästar och kor? Eller? Nej det är det ju inte Alltså det är ju liksom Alltså hundar och katter tror jag då Som jag är mest Alltså som husdjur så För att jag har aldrig varit en hästtjej Så det känns så långt bort Och kor är det ju Alltså om man inte ska ha dem till någonting så känns det så onödigt att ha Alltså om man inte har typ en här mjölkfarm och där där, i alla fall så känns det lite onödigt på något sätt Nej Så bara den varså kattisar <skratt> Alltså han börjar spinna med en gång så måste man ta redan så börjar han spinna Oj, nu ska han på mikrofonen Hej hej Hej det är väldigt många i vår generation som tycker om Harry Potter. Ja, jag har en speciell relation med de böckerna. Du har dem i gillan? Ja. Det är mina, mina bästa ägodelar, faktiskt. Hur ofta läser du Harry Bokar Det brukar bli varje år. Så jag har läst... Det brukar bli först förra året så hann jag inte läsa. Men första boken tror jag att jag har läst 13 eller 14 gånger. Oj! Mm. Jag vet inte. Vad kul! Jag visste inte att du var Nej det... för. Det... De har hjälpt mig väldigt mycket i mitt liv. Det har funnits där. De är som mina, som mina vänner faktiskt. Alltså det är helt sjukt. Men... De, De karaktärerna förstår. som är där, det är liksom mina barndomskompisar typ. När du började läsa Harrypottet? Jag fick den första boken när den kom ut. Eller år... Ja. Nej, 2001 var den nu. Som jag fick den. Det står i den. Har jag för mig. Jag kan kolla. För lägga in så sån liten musik. Och det är för övrigt... Anna. Det är för övrigt en av mina favoritdofter så är det Harry Potterbok, Vilket folk brukar tycka är jättekonstigt men det är min bästa doft. Luktar det? Åh, oh, oh gud. Det luktar så jävla gott. Jag får jag prova? Ja. Nu luktar den inte så mycket för att den, den är använd så mycket. Men luktar inte den som alla andra böcker? Nej. Nej, okej. Okay. Det gör den inte. <laughs> jag bara, nej, gör den inte. Till in julen 2000. Och det fick du då... av... Kolla, den helt, jag har läst den så många gånger så att den har börjat lossna ifrån, från sina sidor. Man kan se att det är något ställe i boken som är. eller om det är, Ja, du ser. Alltså, den har börjat liksom att lossna totalt. För att den tror att det är i fjärde boken som, som ligger där. Så är det typ en... Alltså, man kan slå upp den så fastnar det på ett uppslag som är. liksom Alltså, den kommer lossna. när som helst. Det är ju min favoritbok, den fjärde boken. Varför just fjärde? Um, jag vet inte. Den är bäst bara. Det är den bästa boken i hela världen. Och det är när den här. Flammande bägaren. Ja, precis. Try with ja. Tournament. Ja, okej. Okay. Ja, jag läste dem bara på svenska. Eller vad heter den? Um... Nej, vad heter den? Jo, den heter så på engelska, va? Jag vet inte. Jag kan bara det på svenska. Ja. Jag ser inte filmerna heller för att jag tycker att de är vidre. Som jag. Du har inte sett alla filmer ens. Nej, inte, inte hela filmerna, det har jag inte, jag har försökt, men eh, den, fjärde, den fjärde filmen gick på tv för eh, några år sedan och då testade jag att tittade, men det gick inte, alltså jag, jag blev så arg så jag var tvungen att byta kanal och så hoppade jag tillbaka igen och så liksom byggde jag upp det här vreden liksom för att det var så dåligt och sen så var jag tvungen att byta så att, så här, sjönk ner lite och så bytte jag igen och så bara nej det går inte så, och jag har funderat på att tatuera in äh, du vet det här eh äh, märket. Jag tror liknande. Nej, horokrux då, som är den. Oj, gud vad ful den blev. Eller vänta, fan. Men det är så väl lötselikorna? Nej, det är också. Eller, ja precis, störstrelikorna. Jag förlåt. Åh oh, gud. Ja, men du märker, jag är ju så jävla förvirrad idag. Det är märket. Mm. Vill jag att du är in här. så att... Jag vet inte. Eller en blixt, jag kan inte bestämma mig. Du ska inte ha en blixt i pannan då? Nej, jag vill ju egentligen ha en blixt någonstans. För att det Alltså Harry är ju liksom... Jag tänker att Harry är typ jag i böckerna. Varför då? Jag vet inte. Det är bara... Är det jag lika? vet inte. Alltså på sätt och vis. Ja. Vi har. För att jag, jag tycker att det är så svårt när alltså när folk säger men vem är din favoritkaraktär? För att det är så svårt för att alltså det är ju så självklart att det är Harry. Men det är inte för att jag tycker att Harry är extra modig eller att han är si eller så. Utan det är bara för att han bara är liksom. Han bara... Det är, bara... Oh, det är så svårt att förklara. Du att sitta så smek och broka medan jag pratar. <laughs> så konstigt. Nej, jag vet inte. Det är bara... Alltså, jag älskar de böckerna. Det är Men det tror du är att du, är du själv hade kunnat vara lika modig som Harry Potter? I en sån situation att... Jag vill möta. ju gärna tro det. Alltså jag vill ju tro det. Sen så är han ju jävligt med sig på ett sätt också. Och han är lite så utstött. Han är liksom inte alltså, den vanliga hjälten så på det sätt. Alltså att han är alltså liten och ja men lite så. Yes en depression. Oj, har nästan nu när hon humör. <laughs> Nej, det vill jag faktiskt inte göra igen. Det, det önskar jag att ingen går igenom. Eh, uh, när hade du den? Den uh, har alltså den, den värsta har ju varit nu hela våren. Uh, som har hållit i sig, liksom. Eh, och det... Förstör ju så himla mycket. För att man blir ju så himla självisk. Man tänker ju bara på sig själv. Och det är så himla... Om, om ens vänner och närstående inte förstår... Så kan det förstöra väldigt mycket. För att man kan liksom inte tänka på någon annan än sig själv. Det går liksom inte. Eh, och bara allmänt känslan i kroppen och bara vara trött hela tiden och tänka att man själv är världens sämsta människa och man är inte värd någonting. Det, nej, det önskar jag att ingen går igenom. Vad är det för skillnad om att vara deprimerad och att vara nedstämd och ledsen? Alltså depressionen sitter ju i hela tiden. Alltså den känns. min depression kändes fysiskt. Alltså jag var till och med liksom, jag var ledsen, jag brukar säga att jag var ledsen i mina armar till och med. Alltså att jag kunde, jag kunde känna i armarna att jag var så ledsen. Att jag bara, jag satt inte och grät, det var liksom inte sån depression utan jag bara, jag bara var ledsen hela tiden och bara så här orkade ingenting, var helt apatisk liksom. Ehm, och det är ju, alltså det känns på ett annat sätt för att det, det sitter i hela hela tiden. Man ser att typ ingen glädje med någonting. Man orkar inte göra någonting. Man bara ligger och sover. Alltså jag, jag kom fysiskt inte upp ur sängen. Jag missade skolan för att jag, jag kunde inte ta mig ur sängen. Jag försökte men det gick inte. Jag kunde inte röra mig. Så det är ju ett väldigt typiskt tecken på att man är deprimerad. Men det finns ju medicin som man kan ta. Och terapi. Mm. Var det är så du kom ur det va? Ja, Eller, Eller, jag, jag, jag, precis. Jag kämpar ju med det varje dag. Och äter antidepressiva. Och, och går i terapi och så. så. Och nu är du på väg. att bli mycket bättre. Så det är ju skönt. Mm. Men, och det är ju viktigt att, att prata om det också. Och berätta för, för närstående att man mår dåligt. Och varför man mår dåligt. Och bara säga det att jag har dåligt nu ett tag och om jag är jättekonstig så, så vet du varför. Och jag ber om ursäkt men jag kan inte tänka på någon annan än mig själv just nu. Så det, det är därför jag, jag är som jag är. Och bara hoppas att du kan förstå det. Och det har ju hjälpt till jättemycket. Det, det har ju sållat bort en del vänner som jag trodde var mina riktiga vänner. Som inte finns i mitt liv nu längre. Uh, och de, de vänner som stannade kvar har jag en extremt bra relation med nu. Starkare än vad det var innan. Så jag har både förlorat och vunnit jättemycket på depressionen. Men jag, jag önskar ändå att ingen ska behöva gå igenom det. För det är inte värt det. Alltså det, nej, det tär så himla mycket på en. Det är jobbigt. Men det, det är ju en bra, bra erfarenhet. eller vad man ska säga. Men hur ska man göra det för att vara en bra vän om man... Vet att en annan har, en män har depression. Var förstående. Det är nog det som är. Bara försöka sätta sig in i situationer fast den är så himla-himla svårt. Och erkänna själv. Säga till den personen som är deprimerad att jag förstår, jag kan inte fullt förstå vad du går igenom, men jag finns här för dig. Och så här. Fråga, hur är det med du bra? Alltså så här. Att man hör av sig för att det är så himla-svårt när man själv som deprimerad. Ska ta det här extra steget Och höra av sig för att man själv mår dåligt För att man tänker bara på sig själv Och det är så jäkla svårt Alltså jag hade svårt ens liksom Att ringa till mina kompisar För att det blir en sån barriär Alltså det, det är så svårt att göra det bara Och då är det jätteviktigt att man som kompis Finns där och hör av sig Fastän det kanske är jättejobbigt Att vara den som måste ringa fem gånger Och så ringer den andra en gång Så ringer man fem gånger Och så ringer den andra en Alltså det att man får ligga på liksom. Och bara säga att jag finns här för dig. Och, och så. Bara försöka göra, göra det bättre. Och ja, som sagt. Och bara erkänna att jag vet inte vad jag ska säga. För att du ska vara bättre. Men jag finns här. Och, och bara lyssna. Bara veta att det finns någon som, som vill lyssna på mig. Det är jätteviktigt. Har du fått ut något annat positivt än att komma närmare dina kompisar? Jag har lärt mig jättemycket om mig själv. Det har jag gjort, definitivt. Vad som är viktigt i mitt liv att jag ska värdera mig själv högre. Att jag är värd mer än vad jag själv trodde att jag var värd innan. Så det är ju mycket, mycket så. Varför jag var ledsen. Varför jag mådde dåligt. Varför jag hade panikångest, liksom. Vad det var som triggade igång det. Ehm... Och, och vad jag tycker om att göra Vad som gör mig glad Vad som tar mig ur det Vad är det som gör dig glad? Uh, mina djur <laughs> De gör mig glad uh, alltså, Mina kompisar gör mig glad uh, När jag får vara kreativ Det är nog det som gör mig Allra mest glad För att när jag är kreativ Så blockerar det min ångest för att när jag är så inne i någonting så glömmer jag bort att tänka på om jag är ångest. Så det är nog. Det är liksom botemedlet. det tror jag att det är till allting. Alltså, jag tror att kreativitet är svaret på så mycket som är fel i vår värld. Eh, faktiskt. Det tror jag. Eh, så det skulle jag nog säga. Eh, ja. Det var någonting med jag skulle. Jo, träning i det. Det är faktiskt man, att man mår bättre. Så löpning rekommenderar jag. Eller bara träning. Jag ska ju dans också. Det är ju kul. Man kan ju gå ut och dansa jättefult med sina kompisar på en klubb. Det kan ju vara jättekul. Alltså, det är bara så här, Släppa loss. Fan. Jag är, jag är väldigt bra på att se det negativa i mig själv. Ehm, för att jag har en väldigt negativ grundinställning som jag försöker... Alltså jag kämpar varje dag med att vända det. Och tänka mer positivt. Ehm, och då är det jäkligt svårt att tänka bra om sig själv. När man redan är liksom genomsyrad av negativitet. Ehm. Och så är jag liksom perfektionist Att jag vill vara perfekt hela tiden Men det är ingen som kan vara perfekt Så då Alltså då Misslyckas jag ju varje dag Vilket gör att jag trycker ner mig själv För sen så finns det ju jättemycket Som jag tycker om med mig själv också Men jag, jag älskar inte mig själv Så som jag önskar att jag gjorde För jag har inte den grund Grundkänslan liksom men jag jobbar mm. på det i alla fall. Jag tror det är sånt som kommer sen också. Mm. Det är nog sånt man måste jobba fram. Ja. ja, det är det. Definitivt. Det är det. Sen handlar det kanske lite om att vara självkritisk också, tänker jag. Mm. För vänner och sådär. Det vet man att de har negativa sidor. och mm. så där, Men man väljer ju ändå att se de positiva sidorna och så ska man det. Mm. Alltså sen... jag, jag är lite konstig sen också med det. Eh... Uh... För att jag tänker ju alltid att, alltså att, att ingen tycker om mig. Jag tycker om dig. Ja, snällt. Men det är liksom en sån grundkänsla som jag alltid har haft. Har inte vi pratat om detta innan? Nej, jag det är bara jag känns inte. som att vi har pratat om detta innan. Jag vet inte. Nej, så det är väldigt tragiskt faktiskt. Men det är väldigt ärligt också, sagt. Det mm. uh, Och det är jättejobbigt för att jag har liksom svårt att tro. Alltså att, att mina bästa kompisar tycker om mig. Alltså jag, jag kan liksom inte få in det i mitt huvud. Fast när jag tycker om mig själv. Så alltså det är sån hat-kärleksrelation liksom. Uh, så att jag tycker. Jag, jag gillar ju mig själv. Men jag har svårt att tro att andra tycker om mig. Vilket gör att jag is, i min tid liksom får svårt att tycka om mig själv. Förstår du? Men varför skulle folk inte tycka om det? Jag vet inte. Jag har alltid känt så Alltså det är därför jag inte. När jag var liten så jag bjöd jag aldrig hem folk och sånt. För att jag tänkte att ingen ville komma hem till mig. För att jag tänkte att varför skulle de vilja komma hem till mig? Och så känner jag fortfarande alltså att jag har svårt att bjuda hem folk och sånt. För att jag är rädd för att de ska säga nej, jag tänker kommer hem till dig. Varför skulle jag kunna vilja komma hem till dig? Är du helt knäppade? Så det är många som tänker lite så ändå. Ja. Alldeles för många. Många vill få bjudningen hem. Men mm. du är få som vågar bjuda. Ja. Av den anledningen kanske. Ja. Nej, så det handlar ju mycket om att man ska... Inse sitt eget värde också. Att man är värd... Kärlek och... Att man är värd... Alltså allt, allt det fina i, i världen. Och då... Då är det ju väldigt lätt att ta till offerkoftan också. Att man säger Åh nej, jag är så liten och ensam i världen. Ingen tycker om mig. Alltså så här det är ju så himla lätt att ta på sig den. För att den finns så... För mig finns den väldigt nära till hans. Offerkoftan... Och jag försöker att bli av med den. Men det är svårt när, när den har suttit på så himla länge att den känns som en del av sig själv. Men då får man ju försöka göra sitt bästa för att bara få bort den. Få bort de tankarna. Och bara försöka tänka positivt. Och, och vända det här negativa. För att det, det är ju inte konstigt att man är dåligt eller om man bara tänker negativt hela tiden. Um, men det har jag ju kommit en lång bit på vägen i alla fall. Det, det är mycket bättre än nu vad det var för något dåsen. Kan jag säga? Mmm, ja, jag är i din onde. Vill ha en idiot. Lägg din hand i min. Mm, mm, mm, lägg din hand i min. Om du gjorde en film om ditt liv? Mm det är svåra frågor. Mm. Vilken genre skulle den ha? Um. Just nu, eller vad jag vill. Ja, man tänker hela livet att det skulle sluta typ nu. Mm. Eller det blir kanske svårt. Ja, det, men... det är ju lite svårt uh, Alla borde väl säga drama Eller så här romantisk komedi Eller någonting uh, Men en uh, En uh... Ja. Oj! <laughs> och då säger jag En sci-fi-rulle <laughs> Det hade varit jävligt fett <laughs> Det hade jag nog Katten här, de var inte katter <laughs> nej. egentligen. Utan det är, nej, nej, nej. Det, det är spioner från yttre rymden. Ja, ja, ja. Vad du? Och du är deras... Ehm... I'm the master. <laughs> Detta är bara min mänskliga form. Du är också katt egentligen? Ja, jag är katt egentligen. Ah. Vem skulle vara skådespelerska i filmen? Skådespelerska. <laughs> skådespelerska. Ja, men det är ändå... Det är ändå lite läkeheter. Tycker du det? Ja. Det är det finaste jag hört. Vad skulle du svinga till med mellan den då? Mm, något kul. Något så här. Ja men något, något lättsamt. Något roligt. Kanske något så här instrumentellt. Ja. Alltså. Nu håller de på. Uh. <laughs> Nej men att Råkar alltid mikrofonen är på Ja eller hur Och Det är ju William som håller på för att han är så jävla damp nu <laughs> uh. Nej men att, Alltså något eget skrivet Alltså något som inte är en riktig låt liksom. Alltså som finns nu utan något som hade skrivits Bara till filmen tror jag. Mm. Ja. Ja. Spännande mm. Vad skulle filmen heta? Mm. Mm. Galaxer i mina braxer. Galaxer i mina braxer. Det är katten som bor i en studentlägenhet av en eller annan själv till människa och de börjar ner och ta över världen. Det <laughs> låter ju fantastiskt, jag har sagt det, jag har sagt det. Och så, sådär, sådär, beware of the hair ska det stå också. <laughs> <laughs> Jättekul. Tycker... Vilket ögonblick tror du bio-sökning hade skallat på mig stått? William när han hade hållit på med sina konstiga... Jag tänker att William hade sagt jättekonstiga grejer. William hade varit den här alltså lite korkade som man skrattar åt. Liksom. Som är lite så, Jaha, oj! Typ. Går in i dörrar och sånt. Och halkar och håller på. Och Esther är med den här jättesmarta starka tjejen som är lite sur och bitter ändå lite. Mm, lite för att hon hatar William men hon älskar ju mig, alltså att liksom så här. hon är lite sur på mig för att hon tycker ändå att William är ganska rolig ändå fast hon vill inte erkänna. det. Mm. Vilken roll hade klassen haft i filmen? Klassen? Ja, ah. tänk att du, du ska ta över världen, du kan ju utnyttja oss kanske. Mm. Ja, men det gör fel med lite slav. Det känns bra det här. Jag hade ändå sett den. Ja, det hade jag hade också. Galaxa i mina praxer och så ser man dig och två katter. En fin melodi. Yes. Typ att ja, det är, jag hade sett den. Jag hade sett den. Lätt. No she and you